що вона не встигла отямитись. Вона бігла додому, сердилася на нього, обіцяла собі, що більше до нього не вийде, а вуста її горіли, аж пекли, і по тілу розливався солодкий страх. Вона почувала принадну силу того страху, боялася, що він захоче оселитися в ній, і сердилася ще дужче. Вже вдома в постелі, Пригадала його повні синього хисткого вогню очі і відгадала, що то було не нахабство, а ніяковість чи якесь випробування себе. Останнє їй теж не подобалось, і вона вирішила, що то таки ніяковість. Потім переконалася, що на ніяковість воно не схоже, але й розривати таких грубих обіймів їй вдруге не довелося. І, мов би, не було того поцілунку. Все вернулося до початку, до свого природного початку, як той має бути у справжньому коханні. І вона повірила, що воно справжнє. Він кинув у її серце промінчик. І той промінчик не гас, а ставав дедалі яскравішим. «Я не хочу до клубу», раптом сказала Ліна. «Ходімо кудись». Я знаю, куди. І рішуче повернула у вуличку ліворуч. Вони вийшли за село, а далі дорога спадала в долинку, з долинки вивела в піски, засаджені молодими сосонками. Тут і там темними купами чорніли більші сосни, самосійні. Вони росли тут давніх давен кострубаті, густі, але невисокі. Ніде не було й лялечки. У небі стояв повний місяць, він то ховав свій блідий вид у хмарах, то знову горів ясно й чисто, освітлюючи їм шлях. І шли не поруч. Їхні сліди розходилися, сходилися, перехрещувались, мов би символізуючи щось у майбутньому. Валерію спочатку здавалося, що вони бредуть на умання, а потім він здогадався, що Ліна кудись його веде хоч сама не до кінця певна в собі. З ними йшла весна. Вона дзвеніла в них під ногами, під шаром снігу, і відлунювала у серцях спраглим і тужним чеканням чогось незвіданого, хоч було звідане всіма предками і увійшло в кров приснулою, ніжною і тугою силою. І здавалося, що весь світ Сповнений тієї не до кінця розбудженої сили. Та так воно й було насправді оцій цій порі. У чорних глибинах землі Зашумовували в скарлюченому корінні перші соки І волохатіли котики на червоних верболозах, Що їх діди рубають на кошики. І десь там, у далеких краях, Невідомо яким чином, чули все те солов'ї, в їхніх серцях прокидався спів і шал, і вже пташенятами пахли їхні, ще присипані снігом, гнізда у верболозах. Валерій і Ліна мовчали. Вони мали дуже короткі біографії, та й у них було чимало такого, чого чіпати не наважувалися. І хоч як закохані люблять розповідати про себе, їх вистачило на три дні. А далі світ їхніх взаємин наповнився словами, фразами, мовчанням, які мають значення тільки для двох, і не для інших. І Ліна знову почувала, що втрачає біля цього хлопця свою звичну іронічність, і її заповнює щось тривожне та урочисте. Вони були вдвох, і почували це якось... «Особливо, солодко і тривожно. Бачиш, оно табун білих коней», – показала на присипані снігом сосни, повертаючи з доріжки ліворуч на цілинний у твердій крижаній кірці сніг. «А на них пишночубі білоусі хлопці. І ти попереду. У мене вуса чорні. Будуть чорні, якщо виростуть», – сказав він. Тобі треба б поступати в театральний інститут або училище, педагогічний інститут, то для тих, хто любить галас і не боїться попсувати характер. Йому стало аж заздро, що душа її вловлює щось, чого не вловлює він, а ще мав себе за художника. Я люблю галас, відповіла. Тишу теж, отаку як у бібліотеці. Тиша. І книги. Багато книг. Вони, як люди, перемовляються вночі. Було в кіно. Все ти знаєш, сказала вона. У мого батька була чимала бібліотека. І взагалі в місті не доказав він. Ні, я серйозно. Тобі б треба кудись. Хвилинна заздрість минула. І він знову милувався нею. Кожне її слово ловив з особливою увагою. «Серйозно, не знаю. Мати як розсердиця, то каже, що в мене в голові вітер наполовину з хвантазіями. А це ж погано. А ти малюєш, серйозно?» «Важливо не те, як малюю я, а що в тому бачать інші», – сказав він. «Я ніколи не стану художником, я це зрозумів. І радий, що зрозумів вчасно. Мені хотілося малювати всілякі екзотичні краї». І я малював їх. Одного разу намалював гори в тумані, а їх прийняли за стоги і похвалили. Ми взагалі дуже часто обманюємося у молодості. Ти так, неначе вже подав заяву на пенсію? Може, і справді старий, сказав він якось дуже серйозно. Майже рік я носився з одним відкриттям. Яким? Це не цікаво. Дуже цікаво. Світ, здалося мені, збудований за одною схемою. Атом Земля Сонячна система Галактика вони теж не можуть летіти кудись просто так. Вони теж підпорядковані цьому закону.